قرآن مختلف موردون کو دمولانا زین اللہ سیب در دور تمسیر قرآن دا 137 نمبر کی سرد چپا مسجد امیر ماویا مالا خاتک سالدر کی ستمبر دوزار آٹکی شویر ددید ملاوی دو پتہ سیتای تو توید سنت کی سرد اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تئیس عبد الرحمن پلازان از دیمین چوک جنگیرار اور سوابی پروپرائیٹر انوارسیر توحیری موبائل نمبر 0301 اے پرویذ مشرفہ تاولی را جن دنجین کې تاسو وذولې کلی بتانا الله تفوس کيو بی ای ذنبن قتلتا ک پکما گناہ دی و جلی شی ودي و یذسحفن او چې کلام الله میرا خو ریکریشی و یذسم ما او کوش توت او چې کلا داسمانه پوست کی ویستلی شی موجوده شکل به بدل شی و یذل جهیم صوعیرتا او چې کلا به ورتیس کریشی و ازال جنت و ازلیفت او چکلا بجنت رانیز دیکریشی پوی بشی هر یو نفس ف آغا ملچ حاضر کریه بی فلا اقسمونو داسن دا اقسمو زکا سمکو ما بل خننت پستورو پتی دن کو خننت جمع را خانست دا درد پتشی الجوار چراوان دی ال خننت کارکی کی دش پی جوار جمع را جاریتون دا دا غ سورتی چليغي پاسمان کې الکنز جما رکانفدا داخري دون کې پخپل مکان کې واللیل قسم میدی پشپا اذا اس عس اسا کلچشا کې والصبحی قسم میدی پصبا کلچسا اخلي انه لقول رسول كريم یعنی دا پیغام د رسول عزت والا دی زی قوت دا پیغمبر چې کوم خبره کويا دا دلا یو عزت والا ملکی راوړي قوت والا پنیزدار شوالا مرتبه والا متواعنا خبره منلشي ثم امين التماندارد دي وما صاحبكم بمجنون ندي خير خواس تاسو لیونی او اول دلي جبريل را پکینه روح کارا او ندي دی په وحي بيانولو بو خلقون دی وې وګوره پیغمبر په غیب وباند بخیل نه دی پیغمبر په غیب پوه شو کنه دلته دا غیب نه مراد الوهي پیغمبر علي السلام په وې بیانولو کې بوخل نه کوي دا یو مستمعنه اخلي پیغمبر په غیب پويږي دا دوانین معنا بتا اخلي وې چې وا ما هوه او ما هوه نه دی دا پیغمبر او په غیب وباندي بوخل په پیغمبر هو غیب غوډلو بیا غو ټول صاحب کرام غیبدان شو بیا ختم غیبدان شو و ما هو علل غیبی بدونینا پدې کې تفسیر ابن کثیر ذکر کئ و ما محمد عل ما انزل الله الیه بزونینا هغه کې وایو که رات پدې کې پزوار سره بزونینا متهم ندی بخیل ندی زګه دا قران اول نه غیب الله پا پیغمبر علیہ السلام رو لے گلو نو پا مازوان نبی علی الناس بل نشرہو و بلوہو وما ہوا بی قول شیطان الرجیم او ندی دا قرآن ویناد شیطان در تلیشیوی دا قرآن مضبوط کتاب دے فا این تظہبون چرت دیتاسو فا این تظہبونا عن کتابی و توعتی فا ای طریقت تسلکونا فا روان شوئے إلى اردن أرض تذهبوا إن هو إلا ذكر للعالمين ندیدا مگر نسید د پاره د ټولو خلکو دی منشاء امنکم د پاره د چا چې تاسو نه برابر روان شي او تاسو خو نغوارې مگر آغاچو غواړي الله رب العالمین چې ربه مخلوقات دې سورته یې په صورت په دې د قیامت په بادت کیا احوال د قیامت ذکر کیږي ایزا سماؤن فتورت چکلا اسمانو چوی و ایزا الكواکب انتصارت او چکلا ستوری و دوڑی گی و ایزا البحارو پجی رت چکلا دریابونا او بیولی شی و ایزا القبور بغفی رت چکلا روچت کلی شی علیمت نبس ما قدمت و آخرت علیمت نبس چکلا خلق در قبرنو ناپور علمت نبسون نو معلوم بشی نبس تا او، او، پوی بشی نبس تا چه مخیلی گلی دی و آخرت او رسوی پری خودی دی قدمت فغی عمل کری ترکی عمل عمل پری خودی یا دا قدمت نموراد دا اول کو یا بدو دارنگی علمت نبسون ما قدمت و آخرتا بِمَا قَدَّمَا مِنَ الْمَعْصِيَا چه ده مخی کمه گنا لے گلی دا او یه توات پری خود دی یا دکم اموال مخکره را زانا لے گلی دی سی رستو پری خود دی دی بولا پتاو لگی کم پرد مخکې کړي کمی پری خود دی دکہ حدیث پاک کی رازی تفسیر قرطبی اگر حدیث ذکر کوي چې کله یو انسان مر شا چه کلا یو انسان مر شا و بس د مرگ نا خودی عمل بیالتنشی کولی و دا مرگ نا روستو باده که په دنیا کې باده کارو نا کری دا اغی سواب باوتا ملاوی گی اغسس دی عیلمان علمه و نشارهو دا عیلم زدکڑه دی نور خلکو پی خودل بیان کری دی نو کدی منش دا اغی پیدا باوتا ملاوی گی نیک اولاد پریخو دا قرآن پریخو دا جماعت جوڑ کو مسافر تی کور جوڑ کو نیر برابر که ص ب خپل مال نه خپل صحت او حیات کي اغه صدقه وي تا يا ايها الانسان او انسانا پدي کي زجر شديد ور دا خطاب یا دنیا کي یا بوت الله اخرت کي یا يا ايها الانسان او انسان سبب ما غرقا بربك الكريم تس شي دوکا دار کلي تاالا د عزت والا ذات نا تدربنا کمز په دوکا کې واچول مړا اخپل رب ری خودو اغزاتو خلقا کا چې تی پیدا کی پسا ہوا کا نو تی برابر کی تالا پوران دامو نو لاسخ پیدر کا فاہدلک نو نیق قدوالے کی پاکم یو سورت سرا چی اللہ اختا نو تی جوڑ کے کاللہ اچھا ردا سے ندا پکارا بل تو کذیبونا بیدینا بلکہ تاسو تقذیب کوئے داردی دا قیامتا او یکنان مقرر دی پتاسو حفاظت که انکی ملائکو که رامن عزت من دی لکنکی دی اعلمونا پوئی گی پاتو چتاسو ایکو ویو اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْنَ عَيِّمَا یکنان ابرار نیکانو مپسرین ذکر کئی احل السدکین اگر اشتون خلق بنیامتونو کیا با دی وی من امتسلا امر اللہ شا دا اللہ خبرمان لیدہ دا, دا بنیامتونو کیا بعضیوئی ابرار المعاہدون توحیدیان بجنتونو کیا بعضیوئی اللذین لا یعوزون زرر چی می گو تم ضرر نور کیا اے احسان کی دا سرا دا اللہ حق ادا کیا لا یعوزون احد دا حقوق العباد و ندا با نعمتونو کیا و این الفجار او بدکاران به پهور کیا داخلیگی با اورتا پردی دا کیامتا و ما هم انها بغائبین او ندیدوی دا غینا پتی دونکی و ما دراکا و خبر درکو تالا چه صدر از دا کیامتا او بیاستشی پوی درکا تالا را ما یومو دینو چه صدر از دا کیامتا یوم آ دادا سی لا تملیکو وز بنا دیا نفسو د دبل نفس شه انده حصہ وال امر یوم ایذل لل الله او ټول اختیار په داورت کې د پار د الله سورتی متوففین په دې سورته تقسیم کوي د انسانانو دو قسمونه تا په او ابرار دې احوال ویل للمتوففین ویلون حلاکت دے لیل متوفی فینا دا فارا دا کمیکا ان کو تطفیف اصل کې نقصان کو لطوئی او تطفیف په دوکس ما باندی دی یو په پا تولاو پیمانا کې دا فارا دا دوکی دا حرام دی دا غی انکم امدم حرام دی یو تطفیف مانوی دیرکا سنگ تفسیری قرطبی دی کرکی یو چې پا وزن که سنگ تطفیف حشتا نپاو دست او موسکی مشتا امام مالک رحمت اللہ علیہ و دا, دا پارا وفا او تطبیب شتا تطبیب طول پیمانه مانا کی سبب د تباہ دی دا شریعت پا میزان کې پا عباداتو کے معاملاتو کې په حقوق الله حقوق اللہ, اللہ, اللہ بعد کے تطبیبا دام سبب د حلاکت دی وَاِلُن حَلَاکَتْ دِي لِلْمُ تَوْفِفِينَا دا فارا دا, دا کمی کون کو مانزر کې کمی کئی زکاة کے کمی کئی اور روجو کے کمی کئی ا دا رنگه حقوق او لایبات کی کمی کئ معاملات کی, کی گڑبڑ کیا الذینا دھا کساندی اذکتالو جکلاف ایمان اخلی عل الناس علا پمانه دمن سرا دا, دا خالقون یستوفون پورا اخلی و اذا کالوم دبل نه ج پیمانه اخلی پورا اخلی و اذا کالوم جکلا پیمانه کی اگیتا یا ورلا تولکیا یوکسیرو نا نو کمی کیا الایذنو آیا دی گمان نکیا چې دا خلق با دوباره ژوند وکړي شی لیومن حزیم الویرا دکی یومایقوم الناس پکمرت چې په دې خلق رب د مخلوقات کلاای چې راځي نن دا په کار عمل نامې د بدکارو لفیسی جینو پسې جین کې دا تعلیٰ سشی خبر در کورس دی سی جینا کتاب مرکوم ریجیسٹر دی لکلی شوي حلاکت دی په دغرس کی جل مکذبینا دا پارا دا تقضیب کا انکو اللزینا دا ها کسان دی چه تقضیب کا یا در دی دا او تقضیب نکی پا دی سرا مگر هر دا حدنا تیرے کا انکی گناہ کا انکی او تا دی موطت نسا دارا اذا تتلا علیہ آیاتونا کی کلا لستیږي په دې زمونږه یاتونہ نو دی وی دا کی څه ډولم دا د قران دشمنه کله یې څرځه نه د پکار بل رانا بلکې زنګ راغلي پزوند دی باندې پس او دا غملو چې دی یکیا لکه د ګنا په وجه پړ باندې زنګ لګي حدیث پاک کې مرادی ان العبد اذا ازنب ذنبا نو كتطيق قلبه نقطه سودا کله انسان یو پدې ځای یو بلک پوائنټ ولګی یو توره نقطه کتوبې وې څه وخت ختم کی کتوبې وې نه بل غنې وکا او سره لګ بل دا غو سره ولګي حتی چې غون لې تک تور شي ډېول غنا غنا نختاري بل رانا علا قلوب ما كانوا يكسبون وصوب دا غاملون چې دی کوي کلا کل یقینن ذاتدا چې دی با دربد دا دیدار نه درو دا یت نه په دغرت کې منک لې شي کې بشي نو بیای به ضرور د داخلی دونکې ورته بیا بهلی شي دا رض دا چې تاسو تک زیب کووه کلله یکی نه ملنا ب شکه ملنادنې قانو پهلیینک دا او سچغه بردرد کو تعال را س د علی یونه دتر دی لکلی شوی حاضریږې هغی ته نې خلقا م ک خاصه یا اعمال د مقربینو ان الابرار لفی نعیم یکین ان نیکان بنیامتونو کیا د ایج دره حجن بطیریا بهترین مکان بهترین باغات کله کپڑے پوره علمان کله سورله همیشه جوانی همیشه صحت هل الارای کی پپالن گونو بیا ينظرون غوربا الله تبا ګوری یوبل نیامتونو تبا پیژې په مخونو د کې تا ذک د یا متونو کولی بشي پهې د شرابو خاال شو نه ممه موور واخلی شوي چې مغور دغی به مشکی او په کې می نه و کې می نه کوون کې په کې یو بل سره کمپییشنو کې په کې یو بل سره سییالی او کې سییالی په کې او بل سره وکې مزاجو من تتسنیمه۔ او گڑون داغی با ده تسنیم چی نه یا این اندائیو چی نده چس کی با داغی نانی زیکان خلقا این اللزین اجرمو مطفی پین پو جار کم خلک ده آکا سانو چی جرمی کلی ده کانو دیو مومنانو پوری یز حکونو خندنی کولی په دنیا کی مومنانو پوری خندنی کولی معلوم داشوا پا هر دور کی دا حق پرست پور حل کو استحضا کرده ده خندنه ور پوری کړي ټوکي ور پوری کړي اصل خبردارا پدی آیاتونو کې حقوالو ته تسلي ده دا خلکو د احتیازاګانو پروا مه کوي دا لا د رضا لپاره مخ کې ذو کار کوي وې زمانہ هنسي ځانې چې جب تک هم درینګې کته زه مسلبه هم خلک برا پوری پروپاګاندا کې الزامونه اوسه وې هنسي ځانې چې جب تک هم درینګې زمانہ هم په هنستا هی رہے گا ی سورت خلق برا پورن نه خام دي برا پور خلق اندي و يا دا خلق دي خان دي کته تاسو ګوي پلان کیته پس یزاوی و یوش پاره څینو رغه بی یولې پکې دی غبي علت مریشینو ها اور پی تو می اندس ده غیر رقیبا आवाज یې سگا کم نه کو نه ریسکی گدارا ها و ان اللذین اجرمو کانو من اللذین من یضحکون و اذا مروا کل بدی ور تیر دل پدوی پسه ایتا غا مزون پچموزی بے کولی ایشا اگو را منا دتا دتا و ایزن قلبو او چه کلا بوا پشوخ پلو خلکو تا و پس که دل با خوشا لی کونکی او چه کلا بعد بیولی دل اغیل را و ایداخا مخا گمراحان و ما ارسلو ندل اگلی شوید بی پاگی بانده سو که کونکی نو دیغو ایمو منانو دنیا کی تاسو پوری سیزا گان کولی تو کی کو لے فل یوم الذین بسن رضا آ کا سان چی مان رو لے کافر پوری بغند نیکیا علل ارای کی بتختن باندے یم دورون گوری بوتا الف سوی بل کفارو آیا بدل ور کښو کفارو تا دا کارو دی کولا په سورته متوففین کې ذکر د ابرار او ذکر د پجارو وکو مخکوي بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وأدلقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادح فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينغلب إلى أهله مسرورا و اما من اوديه كتابه هو را اوه لري فتو بيدعو ثورا ويصلا صغيره انه كان في اهله مسرورا انه ظن ان لن يحور بلا ان ربه كان به بسيرا سوره انشقاق قد هي صورتي حالات ذكر کوي د وقت فنا العالم قد هي صورتي حالات ذكر کوي دا فنا فناد عالم په دې سورات کې اسماء الحسنا تلور ذکر کړي یو اذ السما ان شققت اسمان اوسلېږي انشقاق دا تلورم حالت د اسمان اول حال د اسمان پوټه هته بیا دیم پوری جاتو درم کوشیته تلورم انشققت اذ السما ان شققت کلات یسمان بوشلی کی و اذینت لربیا و حققت او غوگیه دی حکم در افپلتا او لایک دا چه غوکی دی و ایزا الارض مدتا او چه کلات مکارا کلیشی و القت مافیا و تخلت او غردی آغا چه پدیکی دی او خالیشی دا غوکی خوضل و اذینت لربیا دا کنایتا دا متنک توعطنا وَعَذِنَتْ لِرَبِّيَا وَحُقَتْ اِن شَقَّتَ دا باب انفعال تی او دا حققت اصل کی حقیقت دي او مدت اصل کی مدیدت حلقت اصل کې دی القیت تخلت اصل کی دی تخلیت وَعَذِنَتْ لِرَبِّيَا وَحُقَتْ او دا مطلق توعات تویو او حق دا دی وجد حق دارا دا چی اللہ خالق دی او مالک دی او د خالق او مالک او غت یا ایه الانسان یا ایه الانسان او انسان انک قادون مراد جنس انسان دی کنی کونا کارا کدا په لغت کوئی عمل او کسب تا فهم شقبت را کدا خیر کاری او کدا شر اشاره ده پکې پکته خیر کی طلب کوا من آداد قد حیشارنا یا ایوہ الانسانو اے انسانا یعنی ہر ای انسان پیترات کی پہرکت کے دے دے دے یوسیس پہ حصول کے کی مشاقت کئی اگورا ڈاکوانو تا غلو تا بدماشانو تا قاتلانو تا نو دارنگی تخکت ہاو کا یا ایوہ الانسانو اے انسانا یکینا انتا مشاقت کونکے یا ایلا ربکا پرسیدو کی خفل رب تا فمشکت کول سرا فملاقین مہا مخجدون کی دا اللہ سرا فاما من اوٹیا کتابا ہو بس آغسوک چوارک دیشو عطام اللہ ما پخلاسا نزر دید سر بحسابو شیح صحب سانام اوہ پس بشیق پل احلو عیالتا مسرور خوشالا فاما من اوٹیا کتابا ہو اوہ آغسوک چوارک دیشو ورا ازوهری رسول شاداغنا نظر دی دی بغواری حلاکت خپلا چاته تا ملنامو پا گسلا سورکلی شوا دی بغفل حلاکت غواری چه چې شم تبال شم چگه برا حلاکت ویو ویسلا سعیرا ویسلا سعیرا او داخل بشی دی اور تیزتا انہو کانا پی اہلی مسرورا یکینا او دی بغفل احل کی خوشالا دا کیامتنا منکرو دا خیرتنا بی فکرو انہو زواننام یکنان دا یکن کوا اللہ یا حورا چدی بندرہ گردی اللہ تا رضا خیال دا اللہ تا واپس پرم نشتا بلا بلکی دنیا زندگی زندگی گرلا انہ ربو کان بی ہی بسوی رب دا دا فدبان دلی کې دیں فلا ندا سنداز قسم کوما بی شفقی پسور خیر ما خام واللیلی قسم کم پشپاک وما و سکو او آغا چرا جمشی والقمری قسم کم پسپو میں ازت تسکو هر کلاجی پورشی لترک بنات و بکنانت و بقو چی خامخا ورزیب تاسو یو حالتا رسودا بلحالنا سمت لبو دی جوابی قسم ذکر که یا خطاب دی نبی علیہ السلام ته یا طول مت لا ترکبنا و بکا عن حال یوحال رسودا بل حالنا کہ نبی علیہ السلام ته خطاب شی مطلب دا چې تا باندې اے نبی علیہ السلام مختلف حالات برازي د سختو تکلیفونو حالات برازي په مخکنو انبیائے مستسلام راغلی دي یا مختلف حالات برازي د تر کېدې فتوحاتو یا دا تبعه یوه حال نه بل حال ته منتقل شي تب اسمان توخی جي نو بیا بل بیا بل تا په لیلۃ المعراج کې یا ای نبی علیہ السلام په تاب مرگ راځي بیا باز باد الموت بیا میدان حشر بیا جنتا ل ترکبنا طبقا عن طبقه که خطاب امه تشیم نو مختلف حالات مشابید يهود و نصارا او یا مختلف حالات د ځوانې بیا د بوډا والی بیا د مرګ بیا د برزخ بیا د باز باد الموت حساب کتاب او میزان پھرات بیا جنت یا جهنم مناسبت ته قسم جوابی قسم مينس کی لکسم کې پشپو راست کې پښپوه مې کې مختلف حالات راځي دا دارنګ پتا ته مدا مختلف حالات راځي او طبقا عن طبقه انسانی وجود کی بے شما انقرابات رازی انسان اگر بانی بلا حالات رازی نتپاوہ دا نه بیا منجمد وینا بیا مزعا دا غوخی بیا پایی کی اڈو کی دارنگ بیا دا اعضا و تکمیل پایی کی روحو بیا جوانده انسان بیا دنیا کے دنیا ہوا پیو لگی بیا خڑپوشی ویو بیا دتلو کابل شي دارنګه بیا کیل کود کای او بیا ځوانه تور دی بیا نیکه بیا اولاد بیا پلار شي سمو ده پس بیا نیکشي دا دور ختم شي بیا په کیس مهلال پیدا پیداجي بيمار او قبر او دا دې قبر پر د انسان د ټول سترګ مخه طریقا او بیا الا ان الا ربک الرجعه الا ربک المنتها لا ترکبن طبقا عن طبقا ام ها ور دیتا صبح یو حال نهروو بل حالته په معله هم لا یمنون وسی شوي دیله ایمان راړي دا قېله ملقرآنو او چې کله لوستیشي په دیبان د خوآانه دی چې د نه کو یا د خبره نهې بل الذينه کپروو قديبون بلکیا کسان چې کپې کړړی تزیب کې د قآنو د خدي والله اعلم الله پویږي 파رتا چې دې زنه کې پټي يو اون د بیا ندي څنګه لوري کې خودله جمع کوله مرادنا انکار د حق دي حتا بغضا دښمني د مؤمنانو سره د دې په لونو کې پرهتاره دیموګه ګوري نو بس دین واري کوي په ل کې دښمني د هغه يهودو د دین خلکو د کوپارو د مؤمنانو ته پړه کې د دشمني پراته دا پہاڑ دا ور کې اب بشيرم مزيري ور کا ورتا دا زيري ولي وي دا را دي خدا دا خدای تذليل لا پاره وي خا لکه یو سړی دی هغه ته نصیحت کيده د اولاد دي خطا تا پدې خپل لو ما دي پکور کې شري پر دکا وا دکا وا دکا وي مره روښه او پوسی بیا کر داته حالات راځي سره به حياته کارت نو شي بیا وي له کومه بار اې دې پاري خبره خلک درېږي یا تجا ده يې لكم مبارک سفلار د مورسونه بد پیلګي یا بشرو مطلق خبر ته وي کاده خوشالۍ کېرحبکان یا په معنا د اخبار فرده وي وبشرم خبر ورکه دی لرا در نا سرام الا الذين امنوا مگر کسان چې مایه وړلې وامل الصالحات یملکله په طریقه د نبی سلام لهم عجر غیر ممنون دیلا ثوابونا بانتحا نو پا صورت کې اغا وغد پنا دا عالم ذکر کو صورت برو جو پا صورت کی زواجر ذکر کئی او احوال د منکرین ذکر کئیو او په دی صورت کې اسماع حسنال ل ذکر کئی وَالسَّمَعِ ذَاتِ الْبُرُوجَ وَالسَّمَعِ قَسَمِ دِي پاسمان پاسمان ذات البروج چغاتو څورو الادي واليوم الموعود او په چوا چوادې کلی شويدا وشاهید و مشحود تماشه اونکی او هغه څوک چې تماشه کی دي شي وشاهیدین یا ورځ د جمعه مشهود نه مراد رځه رپی یا شاهیدین اعزاده انسان مشهود نه انسان یا شاہید نہ مراد انسان مشہود نہ مراد رزق قیامت یا شاہید نہ هر نبی شاہد پخلو مت و مشہود مرادنا امتی مشہود یا و شاہید نہ لستون کی دا قران و مشہود دا قران جواب قسم محضوب دی ان ها اولی معذبون دی هر کو تبع عذاب ور کولی شین یا جواب قسم ان بات ربک ل شدید یا <خخ> قتل ی او سماه ذاتل بروج او پاسمان چی کتو ستورو والا دی او پا غرض او چواد ایکلی شوی دا و شاہیدین و مشحود او تماشا کونکی اغه توکو چی تماشای کی دیشی کوتیلا اصحاب الغدود کوتیلا دی مناسبت داسمان دا ور دا کو مې ستورو کې پدی کې نمونې د عذاب تا مخکلو کو مونوباندې عذابون راوري تلې دي نو تیلا اصحاب ال حدود هغه ته باکري شو کنه سنکې دا کندو پدی دې پات کرا دي نبي محترم صلى الله عليه وسلم فرمای چې مخکني ادوارو کې ارتکلہ آ ای که و ډیر ظلم وکاو ډیر خلک یې ساين کړیو دې دینه کړیو هغه وخت کې غي ختم شوه آ بادشاہ ځان ته یو جادوګر ساتلو کی جادوګر ساتلو بادشاہ جادو دا کوړې منترې ټوټکي موټکي به کولې هغه بډا غلب شو اه هغه بادشاہ ته وي چې ما له یو د پوهه نوجوان راواله چې زه هغه د خپل ټوټکي موټکي دری مورې اغه ویغا یو خيار الک रावत او خيار الکه الله بن تیمور اغه تاغه ټوطکی موټکی خودلی دا دمونه مونه جادو ما بی زاوتاو یوردن دا ماشوم پلار روانو چیکلا روان خپل خدودو تبا کی کو کن کدا کندو ایو رسو نایو رسو تو لکنی ها بوتیلا اصحاب الاخدود کنی هرگی بخی بوتیلا تباکری شو کنستن کی رکندو یورزونه یورزوده نوجوان روانو بلاره باندې حالت کې یو نهک راهيبو دیندار اتنو هغه الله لاکول دی هغه سره کې نستو دې دا غنا متاثر شوه دا حق خبري ښهی ځان تارکاږي او دا قران حق دی ښا د ثلای کې رحمته ناراضی دا دی قران تر ازیدا هغه دینه قوم یو کاګی نه تفوتو کو دا هغه کارینه پیادار روانو پیادت لو ویله جمعی طور رسیدل مې الله دا د اوره تفسیر با الله پاک حدیث فنگیرو د دی د مجاهدوب برکت سره الله قبلې ان شاء الله نو دا رنګي هغه کې او کشي جوړ سره کېناستو د ځنۍ سره سره د الله توحید او د الله خبرې اورېدي او د الله د توحید خبرې دا خوري خوان کوي په دې کې خوري رمضان د اړې لري پکی دا, دا الله ته یو عالی خبرې الله کارساز الله مشکل کشا الله حاجت روا الله ورکوونکی ورک ذات یو د الله نغواله زامن اولونو ورکول ولا یو الله په خبر کې خو بیا دې یو مزرا تاره بلا مسببونو جاهونو ځاره داګه ساده کی دنیو ګبیمارو کې ار دارتابځي ټوګیرا پارا چودا ها سره ټوګی دا پارا چودا تتبه دا پارا چودا نو نور پارا چودا کله غاړه کې ټول جګه چوا تارونا چوا کله چې کوم لوخانه کا ځان تلګي کا او کرا چترز وړان دا وا کله سپته زار وړان دا وا کله ختر ز کله سکو کله سکو کله صفیا او چې تاسو تو دې ټول ګندو نه پیغام یا ولا مصیبت راغی ورن مثبت یې ولا دا نو ځوان چې وو دا غره غلا توحید کیدلګه د زکه خو بیا با چراتلو نزلته بمبه نه وخت شو قوت کار مار ډیر بیا کو نه پیسار شو دا صحیح دی دا سي طریقه کور و یا اوردو نه دا نو ځوان روانو او یوځی کی یو اجدهاره ارفس چې دی اغي هغه خلک بنکړي دي اتلې نشلارې باندې کړې هرکو ته نقصان رسي د پدل کې سوچو کا ایو کانه رواغсту ویان لا پاکه کړ دې الله تعالی دې راهب دا دین صحیح ته په دې کانی باندې دا د حتمکی او د خلق تلا روزگار کې او په ای باندې کانی رواغسته بسم الله او څنګه پیو وشتو هغه سین مردا اوس داخله کو ترا مالې یم ما دم دا تل 10 7 په پاکستان کې د بچاې وزیر اپاسترګ باندې روان دوه هغه یې شاو مالستګي روغي کاته وړل کمال له هغه ما سره نیجه راغ غزاد کیخا په غزاد ایمان وړا الله بتاه استرګ در کی هغه یې ایمان وړما هغه ایمان وړه به بسم الله علی استرګ الله استرګ و دي دغه راغي وزیر بچا ته لیکن کم ساتلې او وړې ناشنا جادو زده کوه هغه مال کې اگر او انسان غرو شي ما يمانولو نو کوي خچا و ديمانه واپس يا ته يخوا غو اجلو يې ديمانه واپس کو دارنګي نوجوان روو کو نوجوان دي ته لا ځيځنه چا پوری دادر دې کمز ده کړې تاسو ویل نو استاد سوګري انې کړه مصليه کم نه کې ځکه کړې لا يف لاند يو خو انځر نه شيخه بل دین ته دیوالې دا خو د قبر عذاب نه مني دا خو دوه نه مني حيات الانبياء نه مني دان نه مني تسمی دی بالله صلی الله علیه و آله و صحابه بدرخه پویا خلک کي پویا خلک اه ورنارن دلته کتاب ته خپل د قرآن اورید الحمدلله د ثالث 50 ردی کې رسونا خلقو هغه توبه وستا سون خلقو سنتنا توبه کا د رشوتنا د ارسنا سون زنانو بورکی پسر کې سون زنانو د دا علم د پارا مدرسو کې داخله شوي سون زنانا سون زنانا دغه لفظ جنډو نه بدل کتل ته خدای په دې چې داخله قران تلل دا دونه زده او عیناده دا ډېر نا کاري او دا زده او عیناده زیات تر هاه خپل مليانو کې ډېر زیاتې ها الله زموږ د مليانو زده او عیناد نه حفاظت وکي بچا ته وي دا کوم استاد دی چې ستر راو خا یا ما شو ملکو نو ځوان کس او کله کله راځي د ځوانانی ها چې دغه سورې راشي نو ځتيان عیناديان خبرو کینو بده درته نه نوګازملګری مون ته یارت دان کې خو درځ نه رد پلان کې درځ نه واره میهمان یې څه نقصان درځي امه تر کې بلته ماښوم راتلو ډېر خلې اته نشي پاره یا سړډ کېلې بیا ولا یو خویا خو درځ ته مزه دې پته کو منځل نه کېږي دې کې خراب دي هغه لري نه شو نو میهمانه خو څه نقصان زو هغه درځ کوم الله نسوال کوو کله ټوپه پسر ولا پیندو ته مزبې کوو دا غې نیوړم ميدان نقصان کو نو مونږ غوډې دي تنو ا له له استاد او ترا ټیم کچھ اغبانی خپل دین پېښکاو توبه وبا تا او دارانګي هغه خپل دین نه اوریدو خپل دین نه اوریدو نو پات اې هو کړښو بیا نوجوان ته وی نوجوانو دې سوال په راکی استاد دین اختیار کما نو جوان څه کسان څه کسا پوجي وسارکو کومه خوبه وکا کوتیل اصحاب الخذود بارکه مفسرین حدیث نقل کیا اقوا زمانه کی ظالم بادشاہ خلک په زور دین نارول بیا نوجوان کس اغه داغج کم خپل کس جادو جادوگر اغه ول خپل ټوټکي موټکي خودلې بیا لاپاک اغبان دی یو نیک تن پیش کا او داغنه ایمان نورمزدہ کا مازبوط شو او بیا دا هغه نوجوان په وجبان دی الله غاج دها لارن لرك خلق تلار شو بیا بادشاہ دی حاضر کا او دل وی د خپل دین پرې دا وا دی تیار نو س کسانی ور سره دی چدی لا شه غرت ابوزه د غر, غر نه اور غړ او جسنګ دی بوت لا اغیر اور غړ او او دی بچراغي باچېل کې انور څو کوي غا لا بس او دو ورزوله ما دا پارنا کافی شو بادشاہ نور کسان ور ورسره کوي دی لا چې په سمندرې لاو کې دا نوجوان روان کړی دی او چې څنګه سمندر خواته نږدې کړی دی د دریاب خواته نږدې کړی اچا پر أغلي انوري راخلی دی او دی بیا بچي دی بیا یې ما ته لا کافی شو و یما تا کافی شو پدی کی جدی بچا ترالو یما تا اللہ کافی شو بچالی تما خما خوجل وڑی زول چل خیم فال از یو چل ہم پار طریق سرمہ وजना راتول خلق راجمہ کا چکل تول خلق راجمہ کے دا غٹک جوره را ما ودی کی بار وڑان کی او دا غشی والا دا زما را غشی والا او چکل تما اولی تبوجه بسم رب هذ الغلام چزت ددی رب ددی ام الک درب پنوم بان د غشی علماء خلق خوب رب نه پیجان دو خلق ته خپت وا چې دې غر ته بوتلو لو اخلاق مردا شو دې بچو وبونه دې بچا چې څنګه ادم تبلیغ ولا مشاوري کنه تیلي په خپل سر اورو لګئیو نغون وټو سیږي نو کله کله بته ځا نه اورو با نو خلق ته به ہدایت مي لاويږي بیا که آرام کول غواړي اته دې زری بستووب نه کو ما خارا کو ما بیا ہدایت نه او دا یو تن پکاري پقلی کی دعا یادری فرنیچر والی ارکور کی فرنیچری پقلی کی یو ال الکار یادو گیلکارانی یادو لز گیلکارای ار یو کا سو گیلکار نیو او غن کلی والا تا ارکور نو وغیرہ جوړی پقلی کی سو چن ذمہ داری ارکور کی غلا موجودی نو دات لیونی دیندار خلکم پکارې پزانې پروا نه پډوډې پروا نه لباضې پروا نه پبچوې پروا نه خلکو ته ہدایت ملایويږي باچا دې د غشي ووالې ما پیولي خلک راځه ما شو او ځنګه باچا غشي مخامخ کو بسم رب هذا الغلام پدې کې راغنې بین روانه شه شهید شه پدې کې خلکو چغه کې چې د دې الګ پرد کې څه چلشتا چغه کې امننا برب هذا الغلام پدې الګ پرم مونږ ایمان اورو باچې دا څنګه چلو مونږ دا یو نه دان خلاص ته راغورو خلکو ایمان اورو بس په لو پوجا ته یې شایب کنه او بس مسلمانان هغه تا ور وشتاو سوزولي قتل اصحاب ال دغه کندوالته مراد دي قتل اصحاب الخدود تبقلي شو کنه سنګي را کندو ان عري ذاتل وقود دور ډير خشاك والا هم او دا قود نجران کې په زمانه را فترت کی وو داخله په جادو او په سحرونو کې او په شرک مبتلا وو خدا پرز خلق غارونو کې ورننه ورته و ہو. ایسوم علیھا قعود چکه کلا دیداږي په خوا کې ناس تفسیر قرطبی ذکر کوي په دا واقعیا کې کی دعوتوال ہوتا یو ډیر غټ عبرت دی چې د هغ په دعوت کې با تاسو ګورک لکشه ار څنګه تکلیف برداشت کوي وهم علام یفالو نا او دی په تاسو چې دی کول مؤمنانو سرا شهود تماشاک اون کیوا وَمَا نَقَمُوا دِي بَدَنګَنل ددوینا کما خبره بدګنلا د دې جرم سوت کندو تی ور غردول سو او سوزول ژوند دي وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ او دِي بَدَنګَنل ددوینا مګر دا خبره چې دي مانډاوليو بِاللّٰهِ فَلاَ چې زورا ور ځاځلې شوی ذات الَّذِي أَغْذَا تَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ والارد. چه اغلرا باچهی دا اسمانونو دزمکو دا واللہو علا کل شین قدیر اواللہ پارس بانده قدرتو علا دی ان اللذین فتن المؤمنین والمومنات آکسانو چه تکلیفونا ورکڑی مومنانو نارینو زنانو تا چه سوکم مومنان نارینو زنانا پا تکلیف کے کئیا سملم ی توبو بیاتو بنو بله هم عذاابو دیل عذاب د جهنم دی وله هم عذاب حریقةه او دیل د عذاب د اوسوزون کې ان نهله الَّذِينَ آمَنُوا آاکسانو چیمانې راړلی وامې د سوالیحات عملی کړی په طریقا د نه بیالی سلامه له هم جنناتون دیله باونه چې بهږ به لاې دو دا ع نه ذلك الفوز الكبيرة داري كاميابي اللوية إن بطش ربك لشديد يكنن يولد ربصا خامخا سخت دي إنه هو يبدئ ويعيد يكنن الله أول پيدا عشقيا ويعيد دوباره پورتا قول كي اللذي بهم كذات. الودود منك انك ذات دي ودود بمانا دفائل منك انك يا بمانا دفعول محبوب. ذل عرش او خونده ارشا المجيد یا شان والا يا مجيد صفات دار الله دي الله الوي شان والا يا مجيد صفات دارش دي شغل وي ارشا فعل لما يريد کو انکي دې دا وس چيو غوالي هل اتاك حديث الجنود يقينا راغلی تالا خبر دلح کرو فرعون د فرعون و سمود سموديان دا بل نه 파ره دا ای دی بلکه آ قسان جیکو پر کړي پتاق دیب کی دی و الله می ورایم او الله د دوی د هر ترپ نارا ګیرون کی دی بل هوا قران مجید بلکه دا قران وی شان والا پتاختو ساتل شو کی فسورتي بروج کی نمونه د باطل فرستو ذکر کا ای حلاکت سورته طارق پدی کی تخویب ذکر کی په نزول د عذاب سرا و السمعی قسم دیف آسمان و طارق و پراتلون کی دشپی قطادر رحمت تلالوی مراد دا تارقنا جنس کو کب دی جنس ستوری دشپی راخی جی او درد غائب بی و السمعی و طارق و قسم دیف آسمان و طارق و پراتلون کی دشپی و و خبر در کو تالرا ما طارقو چسری طارقو ان نجم و ساقب و سوری دے پڑا کی دنکیں سقب وی اغسوری کولو تا او دستور ام پرانا سرا ظلمت لر سوری کئیو یا پوشتلو سرا شیطان لر سوری کئیو ان کلو نفس لما لیها حافظو دا جواب قسم نشتا حصیح و نفس مگر اشتا پاغبان دے ساتا نکو یا دا ان مخفت من المسقل دے اصل کې ان ندے یا دا لما دا پارا تاکید دی یا این نافیه دی لما پا مانا دا اللہ سار دی چی نشته اسی او نفسا مگر شتا پاغل ساتا نکا انکی فلینظور الانسانو او دی ګور انسانو مم خولک دسنا پیدا شوی انسان زانتا سوچوکا خولک مم این دا فقا دی پیدا شوی دو په توپو خونکونا یا خرجو چی روزی مم بین سلبی و ترائبا د من دلا د س نه ان نه الله ری لقاادره یکې نند الله او واپس کوو د دخوااممهه قدرت لري یو مطوبت سرائر په کمرس کښکاره بشي رازونه په دنیا کتاب ډیرې خبرې په ټییکړي د قیمت پره به دا رازونهکاره شي فما له من قوتله نره فما له من قس اجز د انسان ذکر کوی۔ نبايد لراس طاقتا ولا ناصر و نسوكم دادی والسماع ذات الرجا والسماع قسم دي پاسمانا قسم دي پاسمانا ذات الرجعي تراغر دي دون كده رجعام حركت دا اسمان یا حركت دا شمس و قمر والارد ذات السد وقسم دي پاسمكا جي چو دون كده چو دل دزمك ده غين چېنی اووب دا ري ان نهله قوولون فصللو یک ننداقرآغ نا د پخه فصل مورات تفصیل د حرامو د حالاللو تفسیل د حکو د باېلو یا ظمیر په کرااج د خبر د دوباره جونته فصل په مانا د حق سره معهبللحلو او ندي دا توکې ان نه هم یکیدونونه کوي یقینندی چلونا کئی چلونا او ز تدبیر کو ما تدبیر مهلت ور کا کافران ہوتا او مهلو مهلت ور کا دیتا لگا مودا نو سورۃ طارق کی تخویب ذکر کو پ نزول د عذاب سرا صورت الاعلى د دیونوم دی سورۃ سبح پڑھی کی الله فرمای دکار مات ہوگا وتابانے بذ دونی اومتون او کما اسماء الحسنا پ دی صورت کی دری زکر کئی سپاتی پی لیا لسو سب بی ہو د کی دا پاکا کا پاکی وایا پا جبا پاکی کا پا دعوتو پا تبلیغ سرا سب بی حسم ربک ال اعلا سب بی د نوم وایا دنم دا چې ال اعلا چه پورتزاد دے اللذی آغزات دلائل اولی دا رب تسبیح وے اللذی پیدا کری سی پیدا کری اگر وہ سرنا دی ذکر کردی دا پار دا امومو اللذی خلقا چی دا طول مخلوق پیدا کردی دی فسوانو برابر کردی دی والذی او آغذاتو قدراتی انداز کردی دی فہدانو ہدایتی ورت کردی دی والذی اخرج المرعا او آغذاتو اخرجا چی روباسی المرعا بوٹی دا سر دودا پارا این چراغانی پیدا کری فجالهو نوگرد ای اغیلرا غطاء احوا اغا بستور تزہید میرا دنیا که دا هر سبا پناہ کی گی لحاظا غروب پی مکوا سنقریو کا فلا تنسا سنقریو کا زردچ مونگ لولو تاتا فلا تنسا نوگوری ارنکی و تاتا تا قرآن مونگ بیان نووا نو فلا تنسا قران ديري دو کتاب نه دي نو تاسوم پن زوتر دي قران وريدا هي خلک اقو قران ير نه کې په نو کې ان کا فلا تنسا زرداج مونګال ولو تا ته فلا تنسا ګور ير نه کې قران ير الا ماشاء الله مگر آغا چو الله الله اللہ, اللہ پوئی گی الجہرا پکارا او پا چې چو پڑ دی ونو یسی روکا او سانو منگا تا تلار دا سانے ونو یسی روکا مطلب تیت توفیق ور کول دی پا کا قرآن این نفاتی ذکرہ تو بیان کا قرآن دعوت کول د قرآن په تری کرت تذکیر او دواغت تدریس سره. فذکر بیان کا قران ان شرطیہ ہاں ان نفعت الذکرہ ہاں زدیتا علم ماایا ناخلو تدمایا فذکر ان نفعت الذکرہ یا ان په معنا ما سره دی یا ان په معنا د اثر دی یا ان په مانا د قد سره دی فذکر ته قران بیان وو په دی شرط چې پیدا کوتی سوکغلی کنا که یو سړی غبی دی اعتراض انو حالا دے اغلا دین ماں بایا نوار زکر شیخ سادی ویو اے سادیا شیرازیا فانمدهو بدزات ورا بدزات و چو کامل چود گرزنزنت استاد ورا بدزات و چو کامل چود گرزنزنت استاد ورا بدزات و چکیو نخی دا بدزات و لوگ ہونتا یو ٹکی نیم بیاوئی کنا بیا پا استاد ردون شورو کی فذکر انفاتی ذکرا یا این نفعت او لم ينتفع او لم تنتفع کنا پاور کای کنا پاور کایو تا کار دی قران بیانولا فیتذکر من یخشا زردی چ نسیت بواه لیاه سوک چیرہ کایو و یتجنب الاشقاء پڑھڑاو سیګه قرانا الاشقاء هغه ډیر بدبختہ اشقاء اصل کی اشق دی سیګه د اسم تبذیل د بروز نه د قران نه با د روسيږي ال د د بدبخت انسان نه خدا ده د غټ بدبخته تجنب عن القران د قران نه لريواله کا و د الله شکر ادا کوي بار بار وایه الحمدلله الحمدلله شومغه وانت خلتر یال لري خپل کتاب ته کینی یا ورنه چی خا کرا به عالم پاک و يتجنبها الاشقا د ډیر غړ غړ خلګي دنیایي اعتبار سره الیخبل کتاب ته نه کې نه یو او ډیر داسیو خلصری ملنګان فقیران له دې له جامع خیره ټوپه دا الله کتاب دکې دا ډیر خوش قسمته غټه کلمند الزی آګه کسا چې د قران نه دڑکې داخليږي به اور لویتا ثم لا یموت فیا ولا یحیا نبا مول کیږي پای کی نبا ژوند کیږي اعتراض راځي دلتا خو انتفاد نقیزینو دا او دا خلاف داقل دا, دا. سم نبا مل کی گیا و نبا انجوان دینو دا بسنگی یا. سم ملا یموتو فیا ولا یحیا. انتفاد نقیزینو دا خلاف اقل دا. او پسرین ذکر کئی نبی اول مطلق دا. سم ملا یموتو فیا. الطبا فی مرگ نرازی. ولا یحیا. او ارتب جند خوشا لینی یا. تو خوشاله زندگی به نیخه قد ا플ها من تزکا یقینا کامیاب دی اغه اوسوکا من تزکا او ذکر د صفات و سلاسه و کوي لالفلاح دا کامیابې د کامیاب پا را ذکر د دریو صفاتونو کوي دا درې صفاتونه ځان کې راولې کامیاب بشي اول صفات تزکیه اکی دی په توحید سره قد ا플ها من تزکا یقینا کامیاب دی اغه اوسوکا زانه پاک او یادی کو د خپل رب ذکر وکاو پس والله نومځو وکاو بل توسیرون الحیات الدنیا بلکه تاسو ورکهوی ژوند دنیا تاسو ته تزکیه نه کوي دنیا ترجیح ور کوي الانکی والآخرتو خیرو ابقا آخرت دی ور او همیشا ان هاذا د مضمون د صورت په کتابونو لومبنو کې وایو کتابونو د ایبراهیمو د موسی علیه السلام کې وو سوره اعلی پدې کې دوه مسائل بیان کو چې خالق دارس دی الله الذی خلق فسوا دویمه مساله انه یعلم الجهر و ما یخفا دا دوه مسلې ومنه خالق د ارسل الله عالم پارسل الله دا کیدری سمکا الوی علم د قرآن بدر کما جنت بری داخل کما سوره غاشیه حاصل د دې سوره په سوره غاشیه کې تخویف او بشارت ذکر کیو او د ارنګ د دا دوزخی سخت دغه حالت ذکر کی د مؤمنانو ښه حالت د مؤمنانو سلور درجات سلور مثالونه هل اتاک حدیث الغاشیه غاشیه هغه اپت چې پټي خلق لرا پهيبتونو غبره هټونو سرا یا دانو نم لري نمونو د قیامتنا یا دانومیده اور د جهنم هل اتاکا حدیث الغاشیه یقینا راغلی تا تا خبر دا پت پټون کی وجون باج موونا بپدا غردی زلیلا عاملتون مهنت کوون کی ناسبتون ستڑی بیا داخلی کی ب اور گرمتا وجوه نی ذکر ذکر کا کیره تکلیف او د خوشالۍ اول ا غنغه مخ کار کیږي عاملتون عمل که اون کې دی په دنیا کې او بیا هم ورته داخليږي د دې د عمل په دی کې شرک او بدعت دی او د شرک او بدعت عمل الله قبلینا نو عمل خو دی یا ناسبه تن ستړي دی د ام په دنیا کې ځان ستړي کوي او منزونه او روجې صدقات او دارنګ هوای کې شرک دیناله قبلې یا په آخرت کې بدلی تکلیف ته رہیه تفسیر قوتبي ذکر کوي عمر رضی ا پښیم کې د یو راہی یو راہی ویل د ډیر زیات بوډا ډیر زیات زول خیرن خچن حضرت عمر پجڑا شو ملګر او توی جوړه مايوب کی کاولې جاړي وې دا مسكين دې مقصد تلپ کړي همته نه ل ښا دې خطا شي او دا آيات ولېستو ډیر کړه به خلک ځان ستلېږي په دنیا کې اخرت کې په سم نه ملایيږي پښتون او هندوستاني او کتنه ناراضه تاسلا با نرنخواام یا اور گرمتا ته توس قاس کولی بشی شي په دبانې دغه چې ن نه آنیا هغه ګرمې نه لله هم نهدي دو پیدی یو بدن ته ترکور کې یو لګ پی خ مشي دیله چې کمم خوارا کوررکول شي د هغې بهیس پیدا لله هم عامون نهدي لام مګر ایدار بووتي۔ لا يثم نون بسر بحلقی او نو پیداور قیدا لوگنا بازی محونا پا دا غرز بات رو تازی پا وجا دا ملخ پل بخشا لیا فی جنت عالی پا جنت چت کی بیا لا تسمعو فی آ لاغیات بناور پائے کے لاغیات پا ذو الخبریں فی آ عین جاری پا دیکی بچنی جاری روانے کافور سلسبیل تسنیم فی آ سرور فا دیکی با تختون ای اچت کری شوی واقواب موضوعا او گلاسونا کې خودلی شوي او تکیاگانی بای سپونا سپونا و ذرابی و او قالیلونا بای شوي شوی زین تسوال لازی زین تسوال لازی جدون اچت اچت پالنگونا بای کنا دا جانتیان باوتا ورنسی کی سنگا جواب ذکر کئی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقها داخله ګورینا الى الابل خوانوتا دي څنګه پیدا شي وي وګوراو خوان څونه دنګ دنګا اجه سړی ورخی یخ کوی راشیو کینی وتا الله ول انتظام کړي نه دی ونا ته قوت بدرم پای ورخه بیا به ورخی جنو درم پای بوته لګي الله ول تنظیم کړي توو خل استه تو اوډ بیت بیتو کې کی هغه کینی الله تعالی دنیا کې دا تنظیم کړي نودارنګ یا اللهوال ته ته انتظام کایو زین ته سوال لاتلو اه چې سورور مرپوا پالنګونه د جنت دی سنگا ورزی خانو تا دی او چدې جنت یانو به ورسنګ ور دي جواب یو کوچو خان او تو سور او چد او په وخت د سورې دوک یاغه کا تشی او مخ یې ذکر وګ پزاک کيرو اه دایي کی صفات د انقیاض پکارد دی او دا کې په خلکد دا کې په تعجب د پاره دی او دا اوخته دی دا په ا څنګه اور کی عجيبه پیدایش والي دغه په حیوانات کی بعدي حیوانات پيوالي بعدي سوار لیدا پاري بعدي غخ وړي شي بعدي بار وړي او ګوره پدي اوخي د ارتشتا په اوخانو کی اوخي پيمو ور کوي سوړلي پيم سړی کولي شي غخ هم وړي شي اوخه پيمو ور کوي عجيب الخلقت دي دا سرور وانه سپات پدې کیستا بل پدي اوخي انقیاض دي سونه غټ دي دندې و انقییت په کې ماشوم بچی روان کړي اوخور پس روان یو دا سره دا سیسی ککلی د انقییت پهېله خودلی دی د ته ځان کې انقیاد را ولی طب خبره معې دا ن چېته په فه باې مچ نه پرېديواخوا موضه نه ماریکو مد پووپه زارهبي م بته اافله زورونه آعادی ګوری نه وخواانو تهڅنګه پیدا شوي و لسته معې سمانته کعیفا رفیات څنګه پورته شوی پا اسمان کی بولندی دا او گور الله څنګه پورته پورتا کرده دی اکواب و موضوع اپیالی بای خودلی شوی ارداخو بلا دنیا دا دیل بسنگا لوخی کو خودلی شوی او گور اسمان کی نورا سپو می اغستوری سونا خیسته ترتیب سر خودلی شوی دا مثال دا گیلا سنو دی وانا مارق و مصفوفا دا تکی آگانی با سنگا سپون سپونو کی پراتی نو ذکر کئی وزرابیو مبسوسا او گورا دی زمکیتا سنگا غوڑولی شوی دا علتب دارنگی تکی آگانی ویل الجبالی کئی پا نسیبتا او گورا دی گورینا غرونو تا سنگا او درولی شوی دی دلتی سلور سپاد ذکر که سلور سی زنی دکر یو اوخا یو اسمان یو غر یو زمکا اوس پدی ار یو کې الله خلق پل فلسفات خود لري او وخ کې داسې پدی ته پد کې انقیااد دی د کې منل دی نو داعی پتا کې ومنل دایي ته خبر خبره منی خبره تبو کوي دی دا نه مشروط کومار نه جوړه دویم وګور پاسمان کی بلندی دا او آسمان کینور اوس پومې دی دنیا والاو ته نه په تا نه په عامي تا هو سلامه بلند دیو دریم وګور دی غړتا